Марціяла та інших, а всі поети вчилися мови Узарова. Багатство його словника було незрівнянне. Навіть течі на Ірильські давали йому перечитувати рукописи перед тим, як їх друкувати. Це була людина, яка дивувала своєю незглибною пам'яттю, бо міг він цитувати цілими сторінками не лише українських авторів, а також Пушкіна та античних. Знав історію переяславчан та родів їхніх, міг на вечірках без кінця сипати спогадами, зачаровуючи слухачів. Прилюдні промови свої пересипав дотипами. Коли бив противника, то нищив його ущент своєю спокійною іронією. За ту гострість багато людей ненавиділо Зарова. Не любив його навіть такий письменник, як Підмогильний, вивівши Зарова у своєму романі «Місто» під іменем Світозарова. Поет, так немило трактований Світозаровим, нібито був, як мені під секретом довірив Підмогильний, плужник. Я не знаю, оскільки описаний факт відповідає дійсності, але ж не раз доморощені письменники приносили критикам стоси своєї безвартісної продукції і вимагали, щоб її за два-три дні перечиталося. Розуміється, плужника аж ніяк не можна зарахувати до тої сірої маси. Але ж критикам на підставі гіркого досвіду доводилося бути стриманими, а часом і гострими до нових поетів, що їх бачилося вперше. Щось програмного ледве намічено в одному з віршів Драйхмари. «Я світ сприймаю оком». Бо лінію і цвіт люблю. Борала промені глибоко урізались в мою ріллю. Люблю слова, що повнодзвонні, як мед, пахучі та п'янкі. Слова, що в глибині бездонні, пролежали глухі віки. Драйхмара справді вибирав слова рідкі й маловживані, що не втратили свого золотого блиску, як втрачають його монети, переходячи з рук в руки. Якийсь натяк на мету поета, дуже загально сформульований, можна знайти й в одному вірші Филипповича. Не злато, Ливан і Смирну приносять троє царів, Весняну радість безмірну віщує соняшний спів, І навіть дано Орфею не слово летючий дим, Всевладну силу, щоб нею і камінь зробив живим. Отже, мета поета – дати те сильне, потужне слово, що, подібно Орфеєвому співу, вміло б зачаровувати звіра і камінь. Це, розуміється, не програма, а висока недосяжна ціль, яку повинен собі ставити поет – «Ділати на людські серця так, щоб з камінних вони стали живими». Що спільного могло таке наставлення мати з наставленнями нещасленних одописців, що виконували соціальне замовлення? Та врешті поетові й мовчати було невільно, якщо він заявив себе поетом. Він мусів славити, що саме славити не заздалегідь йому визначено, а визначав той невиразний хтось, що не мав обличчя, ані індивідуальності, про якого я писав у проклятих роках». Йому до дна віддати треба душу, щоб він пообтинав їй рештки крил. Щоб, розкроївши скальпелем на лоб, він кожну думку брав під мікроскоп. «Мовчати ти не смій! Співай, як птиці! Валуй йому труби і в бий!» Цікаво спинитися ще на генезі віршів, писаних під заголовком «Саломая». У Києві влітку 1919 року в Соловцовському театрі була поставлена «Вайлдівська Саломая». Всі ми ходили на цю виставу, щоб упиватися чарівними вайдлівськими метафорами та подивитися на пристрасний танець Саломеї, що його артистка мистецьки виконувала. Фелепович реагував на цю виставу сонетом. «Хай проклинав пророк Йоканаан під полотняним небом іодеї, над всім лунав лиш голос Саломеї. Сліпили плечі і зміївся стан, і пристрасть, мов незримий ураган, неслась в партер, до лож, до галереї, і захисту вже не було від неї» коли танок схопив тебе обран. Сліпа жаго, непереможна вродо, ти спополить могла б життя народу, ти засмутила б соняшну блакить. Перед тобою голова кривава, і своє життя ти віддаси за праву в людській уяві вічно жить». Інакше поставився Зеров. З приводу танця Соломеї, який вона виконувала з головою пророка в руках, він, скривившися, сказав мені, «Це тільки саміцька розпуста». Відповіді його на вірш Фелеповича був сонет йому присвячений, якого знайдено в камені. Там Левантійський місяць діє чари, і коли в серці теплу кров, там диким цвітом процвіла любов, і все в крові, шоломої тіяри. А з водозбору віщуванням кари гремлять громи нестриманих промов. Йоканаан – неясний шум дібров, в його словах пустиня і пожари. І Саломея – ще дитя, дитя – а п'є страшне отруєне пиття, і тільки меч і помсту накликає. Душа моя, тікай на корабель, пливи туди, де серед білих скель струнка, мов промінь, чиста навсікає. Останньому рядкові хотів надати редакцію.